Sontváz is egy holttest helyett cserél. Később mindkettő távozik. Ez csak eleinte szokatlan. Mikor Zakariás a csontváz minden előzetes bejelentés nélkül Mr. Amateusz nyakába esett, Csífen a rablógyilkos könnyebb ideg sokkot kapott a rémülettől. Mr. Amateusz sem érezte valami túlságosan jól magát. Leemelte nyakából a csontvázat, és kis és sápadtan, tőösen nézte. – Menj a fog már, te már", mondta mérgesen a kínainat. Ilyesmi előfordul! – "Mi sejpítette kétségbe esetten Csífen. – Úgy beszél, mintha a legtermészetesebb dolog volna, hogy csontvázak ugorjanak az ember nyakába. – Akkor se nyafogj, utóvégre kinek a nyakába esett a csontváz, a tiédbe vagy az enyémbe? – Még az kellett volna, hogy az enyémbe essen, rémüldözött a kínai. – Szép kis mesterség, mondhatom, ha az ember ideg bájt kap. – Én még soha életemben nem láttam ilyen gyávarablógyilkost. Tedd vissza azt a csontvázat a szekrénybe! Én? Hogy én hozzányúljak ehhez? Inkább beugrom a tengerbe? Én majd egy rúgással is segítelek, dühöngött Mr. Amateusz. Azonnal tedd vissza a csontvázat. Inkább elvágom torkom? És különben is, mire magyarázza ennek a csontváznak az itt létét? Talán ez is mutatja, hogy a kájúd tulajdonosa valami nemzetközi hírszerző? Hát éppen nem mondta bizonytalanul Mr. Amateus. Fogalmam sincs róla, mit akarhat ezzel a csontkollekcióval. Viszont nincs is sok időn foglalkozni vele. Mindenre aztán nem találhatok magyarázatot. Elég sok rejtélyes dolgot megfejtettem itt. Még egyszer végignézett a csontvázunk. Még hibás is, mondta undorodva, és a válpercet pótoló ezüsthenger felé bökött az ujjjával. Ezzel felkapta a csontvázat, és visszatette a helyére. Talán szívesen adott volna újabb százezer fontot, ha tudja, hogy néhány pillanaton keresztül kezében tartotta az annyira áhított és keresett tervet. A Hotel Nanking új lakói nem fecsérelték hiába idejüket, mintha összebeszéltek volna. Úgy szóval valamennyien elhatározták, hogy rövidesen elintézik ügyeiket. Éppen ezért azonnal munkához is láttak. Számokra ez az éjszaka olyan izgalmas volt, amilyet a Hotel Nanking a legutolsó japán bombatámadás óta nem élt át. Az akciót Lien indította el. Ez mint egy fél órával később történt, hogy Mr. Hope Miltiades, a Philadelphiai Egyetem nyugalmazott tanára, sűrű káromkodások közepette, felfedezte nagy ellenfele jelenlétét. Valójában nem magát Sir látta meg az öreg tudós, hanem Teobáldot, a világ legszemtelenebb inasát. Professor Hope igen jó kedvű volt az ön az estén. Fesgőt az étteremben, és Léennel táncolt. A jókedv tehát éthető. Mikor azonban észrevette Teobádot, ez a jókedv kedv elpárolgott. Hát itt vannak a csirkefogók, mondta diadalmasan. Biztos úgy van minden, ahogy képzeltem, ez a vén betyár lopta el a csontvázat. Aggasztó? Rendkívül aggasztó? Miért aggasztó? kérdezte kíváncsian Diamond doktár. – Mert ezektől nagyon nehéz lesz visszaszerezni a csontvázamat. – Miért? – kérdezte kisébb után a gengszter. Hát a maga csontvázát is el akarják lopni. – Ne a márságokat, Itt zakariásról van szó. Nagy harcunk lesz már látom. Ezek olyan ravaszak, mint a róka. – Csak bízza rám! – vigyorgott a genszter. – Ha náluk van a csontváz, akkor már hozzálláthat az ünnepélyes fogadtatás előkészületeihez, mert hozok. – Na, várjon csak, várjon! – mondta Lian. – Jó lesz, ha nem hamarkodjuk el a dolgot. Egyszer már elhamarkodtuk, és olyan meglepetésbe volt részünk, hogy sankhájba tértünk magunkhoz belőle. Én majd kikémlelem a terepet előbb. Ez a beszélgetés már a második emeleti szobájukba játszódott le, helyesebben Mr. Hope és Diamond Doctor szobájában. Lian a szomszédban lakott. – Ezek szerint maga személyesen akar részt venni a küzdelembe? kérdezte a professzor. Nem gondolja, hogy az ilyesmi mégsem fiatal <gül> hölgyeknek való? Véleményem szerint itt udvariatlan férfiek kerülnek szembe egymással. Lehet, bólintott Liam. Mind Minden mellett azonban nem tarthat vissza a részvételtől. Valakinek a szemében nem maradhatok gyanú alatt. Intett, hogy várjanak rá, aztán megfordult és kiment. Mintegy negyed órát töltött odakint, aztán visszatért. Ez a visszatérés azonban nagyon furcsa volt. Lean arca lángolt az izgalmaktól, kezében kis gyöngyháznyelű revolverét tartotta, és egy alacsony termetű mennyi arcú kínai terelt maga előtt. Betörőt fogtam a szobámban, jelentette. A betörés Diamond távszakmájához szakmájához tartozott. Ő vette tehát elő a kis embert, hogy aprólékosan kikérdezze. Nem is kellett nagyon megverni ahhoz, hogy mindent elmondjon. Bevallotta, hogy fúcsúnak hívják, és általában a szálloda foglalkozik. De jutányos áron elvállal más ügyeket is. Kiderült, hogy semmiféle különleges célja nem volt, egyszerűen szokásos betörési körútját végezte, és véletlenül jutott Lian szobájába. Mint megállapították, nem vitte el semmit. Lian idejekorán zavarta meg. Diamond doktáv közölte vele, hogy most összekötözi és értesíti a szálloda vezetőjét. A professzor azonban ellenezte ezt a tervet. – Kétségtelen – mondta – ez a fráter megérdemelni ezt a sorsot. Sajnos azonban nem áll módunkba, hogy e pillanatban az igazság szolgáltatás mellé álljunk, mert semmi szín alatt nem kedhetünk feltűnést. Egyáltalán nem ambicionálom, hogy a mi nevünktől legyen hangos a szálloda. – Hát futni hagyjuk – kérdezte a lány. Kénytelenek vagyunk vele. Csak kárunkra volna, ha közhírjét tennénk, hogy itt vagyunk, és miért vagyunk itt. Diamond Octave bólogatott. Igaza van. Hiába, ja, jó az öreg a háznál. Az öreg apja, öreg tisztelt rabló úr. Kérem, a jövőbe tartozkodjon ilyen bizalmaskodó kifejezésektől. Irritálnak. Diamond Octave futsúhoz fordult. Hát, ide hallgass, te disznó. Mi most elengedünk. Remélem, meghat ez a nagy lelkűség. A kis kínai vállat volt. Nem mondhatnám, úgy is megszöktem volna. Úgy, te szemtelen fráter, te megszöktél volna? Hogyne, én mindig megszököm. Eddig tizennyolcszor szöktem meg különböző fog és vegyházakból. Meg van hozzá gyakorlatom. Elmehetek? Daimon doktor nagyon mérges volt. Septében felpofozta a kínai, de egyebet nem tehetett. És nagy lendülettek kihajította az ajtón. A professzor ez alatt Léanház fordult. Egyébként, mi újság, végzett valamit? Hogy ne, két dolgot is. Megállapítottam, hogy Glasgow-i herceg szintén megérkezett Swift kapitány és Miller segít társaságában. Ez kisé zavart, mert nem szeretek addig találkozni velük, amíg feladatunkat el nem végeztük. Őszintén szólva, azt is nagyon szeretném, ha nem ők találnák meg az ellopott terveket, hanem én. Ezzel tartozom önmagamnak. Ez azonban csak az én ügyem. Ami a közös ügyet illeti, azt hiszem, ott is jó munkát végeztem. Mondja gyorsan, kérte izgatottan a professzor. Láttam a csontvázat. Most már Diamond is felúrott. Maga látta csontvázat? Igen. Megvallom őszintén, nagyon illetlen dolgot tettem. Leselkedtem egy kulcsukon keresztül. Miféle kulcsukon? kérdezte a professzor. Az ön elválaszthatatlan ellenségének, Szörszeszil Baldwin szobájának a kulcsukám. Veszélyes dolog volt, mert éppen lefelé készülöttek az étterembe. Pillanatokon múlt, hogy nem láttak meg. A csontvázról beszéljen! Nem csak egy pillanatig láttam. Becsavarták valami pokrózba, és betették a szekrénybe. A jobb oldali ruhány szektényben van, tette hozzá, ezúttal inkább a gencster felé adresszálva a szavakat. Diamond Oct. bólintott. Értette. Nagyon helyes, úgy látszik a dolog sima lesz, és egyszerű. Már is indulok, a csontváz nélkül nem kerülök a szemük elé. Szerintem, felelt el jobban tenné, ha várna még egy negyed óráig. Biztosabb volna, ha azok odaállt, már hozzákezdtek volna a vacsorájukhoz az étteremben. Akkor azután nyugodtabban dolgozhat. Diamond ottál hogy rendben van. Kicsit idegesítette a tétlenség, és egyik cigarettáról a másikra gyújtott. A professzor idegeit is megfeküdt a várakozás. Az idő nehezen telt. Mindhárman bevallották, hogy ez volt életük legnehezebb negyed órája. Liam végre intett. Na, most már indulhat, Mr. Diamond? Mikor kettesben maradtak, idegességük még fokozódott. Erősen dohányoztak és vártak. Eltelt öt perc, aztán tíz perc, végül egy egész negyed óra. Liam már éppen indulni akart, mert nagyon aggódott a genszter miatt, ekkor azonban kinyílt az ajtó, és a pokróc köteggel a vállán megjelent Diamond Octave. Diadalmasan vigyorgott, és óvatosan letette a terhét. A mindenségit, mondta. – Egy ilyen csontváz eddig elképzeléseim szerint alig nyomhat néhány kilót, ez pedig határozottan nehéz volt. – Bolond ember, mondta fedő hangon a professzor, ez egy óriás termetű dákharcos csontváza, és mint ilyen nem mérhető a mai csontalkatokhoz. Mondd csak ki, és vegyük végre diadalmasan birtokunkba. A genster kibontotta a szőnyek köteget, és a következő pillanatban Leán felsikoltott és elájult. A szőnyek kötekből fúcsú, a kis kínai tolvaj összeszurkált holteste húlt ki. – Azt hiszem ideje volna, hogy munkához lássunk, mondta a határozott hangon Mr. Amateusz. – Te hol jártál az előbb Csifen. Csifem kiség kedvetlenül mondta. – A második emeleti folyosón cirkáltam. – Azt hiszem Mr. Amateusz helyesebb volna, ha óvatosabban járnánk el. Igen, veszedelmes társaság gyűjt itt össze. Könnyen megüthetjük a bokánka. Én már is találkoztam egy régi ellenségemmel, és alig tudtam megszabadulni tőle. De az igazi veszedelem még hátra van. Miféle veszedelemről beszélsz? Itt van Kámil Herceg. Ami még nem volna nagy baj, de itt van vele az az elevenk közveszély a félkarú kapitány. Ahányszor arra az emberre nézek, mindig az az érzésem, hogy valamikor a kásztó juttak majd. Bolond vagy te, csífen. Váratlan szerencse, hogy ezek az emberek itt vannak, hogy nem kell keresnünk őket. Most már legalább kétségtelen, hogy csak ugyanaz a bizonyos, ször szóval Cecil Baldwin lopta el a terveket, akire az első pillanattól kezdve gyanakodtam, és akire te rá akartad fogni minden áron, hogy valami ószeres. Éppen Camille Herceg és munkatársai jelenléte bizonyítja, hogy Sir Ceci Baldwin igen veszedelmes ember, hisz a Herceg és Swift kapitány nyilvánvalóan ő miatta jöttek ide. Ők is a terveket akarják tőle visszaszerezni. Na és most mi a teendő? Mr. Amateusz lustán vállat volt. Egyszerű, én ugyan nem fogom kerülni Camille Herceggel való találkozást. Előbb-utóbb ugyanis szembe kerülünk egymással. Én a magam részéről most lemegyek az étterembe, és megvacsorázom. Te csinálja, amit akarsz. Hát egy kis vacsora nálam is el kell, ne? Senki sem áll az utadba. Elindult a szekrény felé. A smokingomat gomart kivasaltattad? Helyes. A szekrényhez lépett, kinyitotta az ajtót, hogy elővegye smokingját. Ekkor azonban az a kellemetlen meglepetés érte, hogy ismét egy csontváz esett a nyaka közé. Kemő herceg felalá a szobájában. Láthatóan ideges volt. Maga látta? Fordult hirtelen a Swift kapitányhoz. Láttam, kegyelmes uram. felelte a Swift kapitány. És mi a véleménye? Feltétlenül meg kell fogni a torcsát. Nem halogathatjuk az időt. Nagyon csodálkozom, kapitány, hogy ismerve érzéseimet így beszél egy hölgről. Hiszen kétségtelen, hogy kis így gyanús a szerepem, de azért megfogni a tolkát, ez túlzás. A félkarú kapitány ilyetében nagyot szívott a cigarettájából. De, kegyelmes uram, itt valami félreértés van. Én még mindig Mr. Amateuszról beszélek. Az öt orkára gondoltam. Ahó, vagy úgy. Kámoyol herceg idegesen simított végig a homlokát. Én, elszintén szólva, kisé, Kiestem a kontinenzből. Nem megy ki a fejemből, hogy ez a lány ilyen váratlanul felbukkant itt. Szerettem volna, ha kiderül, hogy igazságtalanok voltunk hozzá. Ez nagyon rossz fényt vetne rám, de még mindig szívesebben elviselném, mintha az derül neki, hogy önnek volt igaza. Switkapitány kesernyésen mosolyogott. Idéznem kell a nagy Oszkár Nekem sajnos mindig igazam nem bíztathatom önt semmivel, kegyelmes uram. A lány az első pillanattól kezdve, nem, padom, ezt nem mondhatom, de a komplikációk megkezdésétől kezdve feltétlenül gyanúsan viselkedett. Ön meg volt győződve arról, hogy fogalma sincs a szerepcseréről, és azt hiszi, hogy önt mekintünk. Leon Grant saját maga vallotta be, hogy igenis tudja, kivel áll szemben. Ha ez nem elég, akkor ráadásul, illetve gyanon betetőzéseképpen itt a bizonyíték. Leon Grant megérkezett, mégpedig körülbelül ugyanakkor, mikor ez a Mr. Amateusz. De hát erre majd még visszatérünk. Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy ne halogassuk a dolgot, és intézzük el ezt a lelkiismeretlen csirkefogót. Ó, oh, hiszen csak ne vall ne -e a haja. Rosszul nézte meg, kegyelmes uram. Az illető haja sötétbarna és vegyülő. Az ilyesmiben sohasem tévedek. Ön megőrült, kapitány? Egy húsz éves lány haja özbevegyülő. Bocsánat, én még mindig Mr. Amateuszról beszélek. Ó, oh, én kérek elnézést. Én ugyanis még mindig Grand Grantról beszéltem. Őszintén szólva, Mr. Amateusz haja a legkevésbé sem érdekel, és nem érint mélyen semmiféle hút. Ebből itt baj lesz. Legyen szabad tisztelettel megjegyeznem, hogy a harc, amelyet vívunk, nem tűr semmiféle enyhe érzelmet. Tartok tőle, hogy legyengítene bennünket, legalábbis önt. Már pedig ön nagyon jól tudja, hogy perceken belül mi következik. Tudom, be kell törnünk Mr. Amateusz szobájába. Úgy van, be kell törnünk Mr. Amateusz szobájába. Nincs ényemre a dolog. Szerintem egyáltalán nem gentlemaneknek való foglalkozás. Elkerülhetetlen ez? Természetesen. Ezzel az emberrel nem lehet tárgyalásokba bocsátkozni. Erősen kétséges vagyom szemtől szembe elbánhatnánk-e Nem is szólva arról, hogy nemzeti érdekeink és az ön személyes érdeke megkívánja, hogy titokba csináljunk mindent. Velem törtek szelenciád? Önnel tartok. Ha ez az Amateus megszerezte a csontvázat, ami most már kétségtelen, akkor nem tarthatja másút, csak a szobájában. Azt hiszem, egészen könnyű dolog, hogy megtaláljuk. Induljunk. Néhány perccel később megálltak Mr. Amateus szobájának ajtaja előtt. A kapitány a kulcsukhoz hajót és benézett. Elégedetten bólintott. Úgy van, ahogy gondoltam. A szoba üres. Ákulcsokat vett elő, Hosszú, keskeny és érzékeny ujjaival kitapogatta a kulcsokat, pillanatok alatt megtalálta a beleillő állkulcsot és kinyitotta az ajtót. Mikor beléptek, gondosan bezárta maga után az ajtót. A kulcsot benne hagyta a zárban. Vigyáznunk kell, nehogy meglepetés érjen bennünket, magyarázta. Tenyerébe fogta az állát és töprengve, vizsgálódva körülnézett a szobába. Ha a csontváz itt van, mondta határozottan. Ez esetben nem lehet út, csak a szekrényben. Amint látom, nem is férne el más helyen. Nyugodt, magabiztos léptekkel a szekrényhez lépett és kinyitotta. Noha nagyon jó modorú ember volt és tekintélytisztelő, most mégis olyanra vetemedett, amire még soha. Kamil Herceg jelenlétében elkáromkodta magát. Ha a tüdesen üresen találta volna, erre a szokatlan modorra nem lett volna mencség. A szekrény azonban nem volt üres. Egy alacsony termetű kínai férfi holteste volt benne. És ez a holtest most lassan előredölt, pont az odasiető Kamil herceg karjai közé.